Capitolul 15 La curtea regelui Soare, Henriette de Anglitera Mioara și Sispo se pomenesc ajunși așadar în grădina Versaiului. Mioara privește uimită la pomii din jur, tăiați în felurite forme, care de care mai ciudate dar iată că au de vorbă și râsete cristaline. Privind mai atent și ascunzându-se după un pomișor, Mioara și Sispo o văd pe tânăra și frumoasa prințesă Ariet de Anglitera, cum nata regelui Soare, frumos gătită într-o rochie de mătase roz foarte largă, având în părți panieuri, cum era moda pe atunci un fel de falduri în formă de coșulețe și care dădea un aspect de mare bogăție și eleganță rochiilor. Pe ca prințesa poartă o prea frumoasă diademă împreună cu domnișoarele ei de onoare, care o înconjoară, împletesc cu toatele cununite de flori și cântă cu glasuri cristaline, cântece cu melodii duioase. La picioarele Arietei stă Mignon, o fetiță foarte drăguță, ochii ei se îndreaptă plin de dragoste spre prințesă. Privește, Mioara," îi explică Sispo Mioarei, aceasta este prințesa Henriette de Anglitera, O vezi?" Uite, și-a dat jos diadema și își potrivește pe cap cu nunița de flori. ascultă, ascultă, să auzim ce vorbesc ele. Ah, doamna Ariet, cât vă stă de frumos parcă ați fi zâna florilor și cât de minunat știți să povestiți domnia voastră, grește minio, privind-o pe prințesă cu ochi strălucitori. Și tu ești cu minte și isteață, o mângâie ușor pe capa Ariet de Anglitera. Mi-e drag să vorbesc cu tine, scumpă, minion, fiindcă sunt sigură că în palatul acesta plin de urechi indiscrete și de ochi scoditori, tu ești poate singura cu care pot vorbi despre tot ce-mi trece prin cap, fără să mă tem că vorbele-mi vor fi răstălmăcite sau repetate dușmanilor mei. Dușmani? Se miră Minion. Dar cine ar putea oare să vă dușmănească pe domnia voastră care sunteți atât de bună de prietenoasă cu toată lumea și ajutați cu atât de votament pe toți nepăstuiții? Ești încă prea tânără ca să pricepi toată perfidia omenească, scumpa mea. Domnișoarele de onoare ale prințesei privesc în jur stângenite. Mărită doamnă, vă dușmănesc numai acei cei care își au conștiința încărcată, îndrăznește să spună întâia domnișoare de onoare. Dar oamenii adevărați și, din fericire, ei sunt mulți la curtea slăvitului nostru Ludovic al XIV-lea, vă iubesc și vă admiră. Aveți dușmane aprici doar câțiva, dar aveți și nenumărați prieteni devotați care vă slăvesc și, și ar da viața pentru domnia voastră. Dar uiți pe acei rău sfătuitori ai bărbatului meu, îi mai spuse Henriet. Uiți că defia și cavalerul de Lorena, care nu se dezlipeau de lângă el prin intrigi, mi l-au înstrăinat pe soțul meu, l-au îndepărtat cu totul de mine. Zicând acestea, o cută de durere se săpă între sprâncenele frumos arcuite ale prințesei Henriet. Dar ce pot ei? O liniștea- a doua domnișoară de onoare, când slăvitul vostru cumnat, regele soare, vă prețuiește și vă dovedește la tot pasul dragostea și profundul său respect, Doamna Ariet, nu trebuie să uitați că ați adus Franței servicii neprețuite, îi aminti și întâia domnișoară de onoare. Cât de mult v-ați strădui și cu câtă iscusință și putere de convingere ați știut să înduplecați pe Augustul vostru frate, regele Angliei să semneze înțelegerea cu Franța, de la Duvr, înțelegere aducătoare de pace și prosperitate pentru Anglia și mai ales pentru Franța. Pace trainică, pacea adevărată ați adus-o dar Franței și nimeni altul în afară de dumneavoastră n-ar fi reușit să ducă la bun sfârșit o problemă de stat atât de spinoasă. Nu numai slăvitul nostru, Ludovic al XIV-lea, dar poporul întreg vă poartă recunoștință, poporul necăjit atât de sărac, atât de flământ, care duce din tot greul războaielor pacea, această binefacere a popoarelor. Cât iubesc pacea, zise Henriet oftând. Dar mai ales cât urăsc războiuri și urăsc de asemenea și clevetirea și intrigile de la curte, care sunt tot un fel de război ascuns aducător de nenorociri, surpând glorii, distrugând reputații, ba chiar ucigând adesea oameni de seamă care n-au altă vină decât aceea că sunt mult superior celorlalți, că sunt virtuoși, plini de bunătate. Da, da, la curtea slăvitului nostru Ludovic se duce permanent războiul surd al intriganților care Revânează posturile cele mai deseamă din stat, deși ei nu au nici cel mai mic merit. Da, da, dușmanilor mei nu le convine pacea dintre Franța și Anglia, pentru care m-am zbujumat și eu atât. Dar să nu mai vorbim despre asta, dragele mele, iubesc Franța, poate chiar mai mult decât Anglia, căci aici mi-am petrecut copilăria tristă, plină de lipsuri și necazuri. Aici am găsit adăpost împreună cu mama când mi-a murit tatăl, adăugă Arie oftând. Ce triste sunteți astăzi, doamnă, observă cea de-a treia domnișoară de onoare. Dar Ariet, în bunătatea ei nemărginită, ca să nu-și mâhnească prietenele, își zgoni gândurile triste și le zise mai înviorată. Aveți dreptate, dragele mele, în alta prețuire și calda prietenia a puternicului nostru rege, îmi este singura consolare. Așa e, regele, în înalta sa înțelepciune și deosebită prețuire ce o are pentru Măria voastră, îi aminti una dintre domnișoarele de onoare, n-a uitat jignirile pe care Defia și cavalerul de Lorena au cutezat să vi le aducă vouă, cum nata regelui soare. Într-adevăr, le-a pedepsit îndrăzneala izgonindu-i de la curte, exilându-i se bucură o altă domnișoară de onoare. Da, Beatrice draga mea, recunoscu o înriet pe gânduri. Ludovica a avut nesfârșită bunăvoință de a mă scăpa de acești mișei și cruzi uneltitori și îndeoseb și-a salvat fratele pe soțul meu de sub înrăuirea lor atât de dăunătoare. Am băgat de seamă chiar o îmbunătățire. În felul de a fi al soțului meu față de mine, sper că încetul cu încetul să redevină același prieten bun de altă dată. așa cum era înainte de a ne fi căsătorit. Doar am copilărit împreună aci. Atâtea amintiri ne leagă și ele nu se pot uita cu ușurință. În marea dumneavoastră bunătate, mărită doamnă, v-ați și uitat dușmanii, spuse Beatrice îngrijorată, dar domnia voastră nu știți cât de viclen, cât de perfizi sunt acești doi intriganți, de fia și cavalerul de Lorena. Din moment ce se află dincolo de granițele Franței, ce rău ar mai putea să-mi facă, se miră liniștită Henriet. Mărită doamnă, o preveni o a doua domnișoară de onoare, feriți-vă de vipera pe care, chiar fără voie, ați călcat-o cu piciorul. Ea vă poate mușca atunci când vă așteptați mai puțin. Feriți-vă cu multă grijă de ura răzbunătoare a contelui de Fia și a cavalerului de Lorena, cât și de uneltirile lor, chiar când nu sunt aici, căci atunci ei vă pot lovi din umbră mai sigur și fără niciun risc pentru dânsii. Cei care îi slujesc cu năltele lor plătite de dânșii le pot îndeplini poruncile. Noi nu știm cine sunt aceia în timp ce ei stau la pândă. Tinere fricoase și cu închipuirea prea nestăpânită, fiți încredințate că eu nu trec prin nicio primejdie. Le liniști ariet, zâmbind măgulită de îngrijorarea lor. Prințesa noastră adorată i vorbi, rugător mignon, feriți-vă de oamenii răi. Feriți-vă totuși, mărită doamnă, cel puțin de dragul nostru. Ce ne-am face noi dacă măriei tale s-ar întâmpla ceva rău?" întări și a doua domnișoară de onoare spusele lui miniu Acum și tu, fricoasă!" O întrerupse cu și și riet, mângâind-o blând pe cap. Mai bine vezi pentru diseară să-ți îmbraci negreșit rochia cea frumoasă, albastră ca cerul, care te prinde atât de minunat, căci te voi lua cu mine la marea recepție la care ne-a poftiți slăvitul nostru stăpân, Ludovic cel iubit. Alungați paimele, dragele mele, și gândiți-vă mai bine cât de frumos va fi astă seară la Versailles, în splendida Galeria Oglinzilor, care acum se inaugurează. Bal în Galeria Oglinzilor. Va fi minunat! Trebuie să ne simțim fericite și să iubim viața, iar tu, minion fi voioasă și bucurăte din toată inima azi și pentru ceea ce va fi mâine. Și acum duceți-vă, dragele mele, odihniți-vă bine ca să viți cât mai frumoase diseară. La îndemnul prințesei ariet, domnișoarele de onoare se ridicară să plece, luând cu ele coronițele pe care le împletiseră. Își luară rămas bun de la prințesă, făcând cu toatele o adâncă reverență, iar ariet le zâmbi cu drăgălășenie. Apoi ea se îndreptă spre castel, ținând pe minion de mână. Și ce s-a mai întâmplat apoi Sispo? întrebă curioasă Mioara ieșind din boschet. Avea oare dreptate domnișoarele de onoare spunându-i Arietei să se păzească? Era într-adevăr în pericol sau își făcea numai năluciri și spaime de șarte? Mi-ai spus că învățai la istorie tocmai epoca aceasta, îi răspunse Sispo Nițel cam zeflemitor. Vezi tu, dragă Sispo, în cartea de istorie nu ni se pomenește despre cele ce am văzut aici, zise Mioara, plecând ochii în jos rușinată. Știi, avem atâtea lucruri cu mult mai importante de învățat, se scuză Mioara. Dar tare aș vrea să aflu, dragă Sispo, ce s-a mai întâmplat cu Prințesa Ariete, ce atât de de drăgălașă. Și apoi ai auzit ce spune aia, că va fi seară inaugurarea Marei a Oglinzilor, Mare Bal cu Serbare, în Palatul Versailles. Oare n-am putea merge și noi acolo? O, cum aș dori să-l văd pe Regele Soare și Palatul Versailles? Desigur că se poate, dar până atunci, hai să îmbucăm ceva din merindele pe care le-am luat cu mine și să ne odihnim puțin și noi. Bine, fie precum dorești, dragul meu Sispo, zise Mioara ascultătoare, pentru a intra în voie piticului. Iată, să ne așezăm aici, mai departe, în boschetul acesta. Și Sispo scoase un șervet curat, îl întinse pe iarba apoi început să scoată din desaga ce o avea târnată de gât tot felul de bunătăți. Un pui fript, o pâine albă frumos rumenită, niște prăjituri, nuci și mere. Mioara, care abia acum simți cât îi era de foame, bătut din palme de bucurie. Se așezara amândoi pe iarbă și mâncară din toate pe săturate, apoi își făcură câte un culcuș în cele două colțuri ale boschetului și, după puțin timp, fiind obosiți de drum adormirea adânc amândoi. După un somn odihnitor, Mioara și Sispo se deșteptară. Încă nu se înnoptase astfel că putură să se plimbe de-a lungul aleilor imensului parc, care un podobite cu nenumărate statui de toată frumusețea opere ale celor mai renumiți sculptori. Din loc în loc văzură și fântâni arteziene. Deodată dădură peste o mare mulțime de pomișori puși în hârdaie mari. Mioara ai privi mirată, neputându-se dumiri deloc ce să fie cu ei, dar Sispoi explică cu răbdare că această parte de grădină se numea Oranjerii. Și că pomișurii aceia erau portocali. Iarna erau duși cu toții în seră la căldură. Orangeria cu portocalii ei era mântriare regelui, și el îi arăta tuturor oaspeților. Palatul în fața căruia se opriseră acum părea uriaș și iar scările îi se părură Mioarei nesfârșite. Sădu pe loc, admirând întregul mărețul, somptuosul. Castel Regal. În sfârșit, Sispo reuși cu greu să o zmulgă din visare. Vezi, Mioara, acesta e Palatul Versailles, îi zise el. Începură amândoi să urcesc cările imense ale acestui palat. Intrând în sala gărzilor, Mioara rămoase mută de încântare când, trecând dintr-o sală în alta ochii, ei descoperiră marea bogăție a încăperilor decorate cu atâta artă, în stucărie. Ghirlande de flori și alte ornamentații în relief împodobeau pereții pictați în întregime de cei mai vestiți pictori ai vremii părea că pășești într-o întruchipare de basm, dar Sispo nu-i dădea prea mult răgaz și o tragea de mână mereu, îndemnându o să se grăbească străbătura astfel, nenumărate camere somtoase și săl cu plafoane aurite și cu mobile de aur, de o rară eleganță și de un lux orbitor. De la un timp, Mioara nici nu le mai putu număra, iar Sispo îi spuse că tot ce au văzut este numai o aripa a vastului palat. Într-adevăr, și aici este neînchipuit de frumos recunoscut Mioara. Totuși trebuie să smărturisească că găsesc că e mult mai frumos palatul creestei zânelor, munților și pădurilor. Bineînțeles, copila mea, răspunse pe loc Sispo cu deosebită mândrie în glas. E, eh, acest Versailles, deși este unul dintre cele mai vestite din lume, prin frumusețea lui, totuși, după cum singură te-ai convins, nu poate fi asemuit cu palatul de cleștar și diamante al slăvitei noastre stăpâne. Toată bogăția acestor regi este doar ca un grăunte de nisip pe lângă bogăția uriașa a stăpânei noastre, căci noi, piticii, îi aducem toate comorile ascunse în străfundurile pământului, iar zânele pe care le-ai văzut, apărătoarele tuturor vietăților de pe fața pământului, o slujesc cu credință și cu dragoste și îi aduc fiecare din ele, de asemenea, drept prin os al recunoștinței lor, tot ce au mai de preț. Nimeni pe această lume nu o poate ajunge în bogăție și strălucire pe slăvita noastră creasă, își încheie vorba piticul, iar fața îi era ca transfigurată de însufețire și mândrie.